Alla landets skolor har varit engagerade i en tävling som gått ut på att samla in så mycket papper som möjligt för att hjälpa nödställda kamrater i det krigsdrabbade Europa. Tävlingen har pågått i flera år och avslutas detta år 1948. Efter en lottdragning vinner Hedemora stads Folkskola första pris på 500 kronor. Här berättar en av Hedemora ungdomarna om insamlingen. Jag har samlat in över 1100 kilo papper och så har jag arbetat med en kamrat som heter John Gunnar Hansson och vi fick in över 206 kilo papper och så har jag fått av en granne som heter Karlsson i Hedmora över 257 kilo papper. Och det hör du då leder inte finnas mycket kvar nu i stan heller eller hur? Nej då. Det är bra renskrapat hos hedermorungdomarna, landsantikvarie Svante Svärdström. I slutet av kriget börjar Europahjälpens bussar vara en vanlig syn på gator och torg, och 1948 får man dessutom extra hjälp med att samla in papper av papperspolkan.